Зустрічні моторикші зелено-жовтих кольорів із гумовими шторками і болівудською музикою на всю горлянку пукалок динаміків. Тобі би до Мумбаю спершу зітхнув Х'ялмер, зауваживши марлиний Миклухо-Маклаївський вираз обличчя. Там усе куди реальніше. Реальніше за це? Ну так, там справжня Індія усіма її запахами, звуками і кольорами. Отже, тутешні запахи людських придорожніх екскрементів і сечовини, що розкладалися на сонці, ще не відбивали достатнього колориту країни. До них місцевих запахів ще треба було принюхуватися, щоб їх ідентифікувати. «Знаєш, тут воно тхне куди менше, ніж в Індонезії», – з доброю посмішкою констатувала Марла. «Ти не була в Мумбаї», – ще раз скрушно повторив Х'ялмар. Марлина, зростаюча ненависть до країни мрій, у якій належало віджити два роки, гірко його засмучувала. Але Марла моментально забувала про неї і вже на повну силу відловлювалася від Індії. Тут таки зовсім натхне, ніяк не полишало її щастя чуттєво естета навіть вихлопними газами. Тут дихати можна на дорозі. В Джок-Джакарті після десятихвилинного перебування на проїжджій частині без карбонової маски Марла вже скаржилася на прогресуючий рак легенів. Ага, тепер можна. Після того, як літаки не могли вже сідати в аеропорту Делі, а люди не бачили світанку через постійний смог, вирішили перейти на природній газ. Тим часом дорожній трафік залишався скаженим, а руки з сигналів тут ніхто не прибирав і на мить. Певно, вважалося би за лохівство. Кількома днями пізніше Марла відловить усі форми і змісти цієї катавасії, спізнюючись на потяг до непальського кордону. Назву міста, куди слідував той потяг, вона так і не запам'ятала сидячи в моторикші і спокійнісінько покурюючи неоковирну цигарку, купленого в Агрі Гашишу. Купленого в такого ж водія рикші, тільки трохи молодшого і схожого на українського письменника Любка Дереша. Будинки в Індії будувати не вміли. Певно, вчилися тій майстерності у британських колонізаторів. Замість того, щоб збудувати нормальні стіни і повкладати подвійні вікна, британці придумали підлоги й ковдри з електропідігрівом. Х'ялмар навшпиньки крався з холодної ванни до холодної спальні. Цій бетонний підлозі підігрів і не снився. Спати мусили в теплих шкарпетках, штанях, светрах і шапках. Марла на такій немилосердній холодризі не вірила навіть у захисну дію проти менінгітного щеплення. Якої сраки, питається, марлочка брала з собою купальник і всі ці грьоні футболочки. Залізати доводилося під дві ковдри, і ще бажано було закидатися зверху всіми шматами, які були в господарці. Ото тобі й теплі краї цокотіла зубами марла, що сили притискаючись до хялмара. Про жоден секс у такому температурному режимі не могло бути й мови. Цікаво, як вони вмудряються розмножуватися до таких масштабів, живучи у слам-картонних коробках. М -м, здається, на дворі тепліше, ніж у нас, хоча зазвичай мало хто тут доживає до тридцяти. Life slums young. Самі ті легендарні нетрища, вони ж трущоби, вони ж сламзи, Марла спостерігала із безпечної відстані. Не те, що вона боялася куріпкових історій білошкірих співробітниць дипломатичних корпусів, у яких їх мацали за дупу й цицькі всі без винятку індуси. Ні, Марлі такого петінгу від відгребти не довелося. Видно, замало якось плоті росло у неї на кістках. Або засильно вона скидалася на хлопчика, і волосся їй не було достатньо світлим. Вона ніколи б не підійшла надто близько до злидарської оселі, тому що боялася взагалі ходити без запрошення, і справа тут навіть не у вічливості. Справа у Марленій дратівливості. Якщо якийсь один колоритний персонаж байдуже в Берліні чи у Чанмаї відмовлявся бути неї сфотографованим, Марла зарікалася фоткати будь-кого із цих уродців, які себе уявляють нев'єбенними зв'оздами чи хуй знаким, і певно думають, що завтра я наштампую постерів і продаватиму їхні фізіономії за шалені бабки. Марла була страшенно неполіткоректною. Показувала факі вуличному перукареві, що проявив власну гідність і хитанням голови відхилив Хялмарову пропозицію зйомки. Хялмар заспокійливо гладив марлу по руці.